Tizenhatodik fejezet Az ördög ilyen okos terv balul sül el. Hablagy azért fülelt, hogy meghallja-e a zöld halál halál énekét, ám a szörny még nem énekelt. Tehát a zöld halál haldoklott, de még nem halt meg. Viszont nagyon-nagyon dühös volt. van? kérdezte halkan, vérző szállal. Aztán nagy nehezen feltápászkodott, és kissé hangosabban folytatta. Hol van? Hogy van a kicsi vacsora? Tudtam, megéreztem, hogy ő a végzetem. A kicsi vacsora belőlem, a zöld halálból csinált vacsora." Beszéd közben a sárkány nagyon lassan, jajgatva arra szolgatott előre. Szemét lesem vetette a szikláról, ahol a kicsi emberek ismét futásnak eredtek a sziget belseje felé. A sárkány hátra vetette a fejét, és felüvöltött. Vérfagyasztó üvöltése sötét, és kínzó bosszúért kiáltott, félelmetesen és érthetetlenül. De miért előtt elmegyek? Megvacsorázom őt magát! – fogatkozott a sárkány, és előre lépett. – Futás! –! Kiáltott a hablagy, de már mindenki szaladt. a távolban megpillantott 400 harcost a huligán és törzsből, akik a legmagasabb pont felől közeledtek. Nyilván észrevették, hogy a fiúk eltűntek, és a keresésükre indultak. De nem fognak időben ideérni, de egyébként is mit tehetnének? a sárkány nagy csattanással megérkezett a sziklára, és eltakarta a napot. Húsz fiú rohant a védelmező haraszt felé. A sárkány kiemelte közülük a legközelebbit, és maga felé fordította. Odvasfogú volt az. A sárkány lökte és azt motyogta, hogy nem te vagy az! Ám eddigre a többi fiú eltűnt a harasztban. A sárkány még betegen is felnevetett. Hogy sem vagytak van, nem bizony, mert hiába nem látlak benneteket, azért még el tudlak pusztítani benneteket, tűzzel! A haraszt azonnal lángra kapott, amint a sárkány rálehelt. A fiúk loholtak belőle kifelé. Hablagy egy kicsit tovább időzött a láng között, mert tudta, hogy a sárkány rávár. Amikor a hőség már elviselhetetlenné vált, mély lélegzetet vett, szemét lehúnta és kiszaladt a nyílt terepre. Alig szaladt száz métert, amikor a sárkány két karma bezárult a dereka körül, és hablaty a levegőbe emelkedett, egészen magasra, annyira, hogy a többi fiú apró hangyának látszott. A sárkány a szeme elé emelte hablatyot. – Most már mindketten vacsorák vagyunk, kicsi vacsora! – mondta, és feldobta hablatyot a levegőbe. Hablatja második szaltó alatt azt gondolta, hogy ez most már biztosan eddigi élete legrémesebb pillanata. Zuhant lefelé, lenézett. Meglátta a sárkány szélesre tátott száját, amely hatalmas fekete barlangként tátongott alatta. Bele fog esni.